مرار مختار مولانا عبدالباری صاحب در دور تفسیر قرآن دابیس نمبر کے ساتھ چپر توپائے محلہ پر اگزائی مسجد کے پر بارہ چھین دوازار نو کے شہر ہے تدید ملاہی دو پتہ یا ساتھ ایشاوا دی توہید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکز جکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز دیمین چوک جانگیر اروس صحابی پروپیلٹر انورشیر توہیدی موبائل نمبر زیرو چلو گمراه نه دوا تو د لپاره الله پیغمبر علیه ال له او قرانم داخل علیه ال او د سورۃ ابراهیم لم آیات په دی قوا دی الف لام تلک آیات ال الحکیم الله رب العزت و اداه سورۃ ابراهیم لم نه تو ګرای سورۃ ابراهیم بیا لاسه مسي بارا الف لام کتاب انزلنا الیک لتوخرج الناس من الظلمات الى النور الله دې لري کتاب دې چې موږ دا ترا لیکل له سلام له توخرجنا سمنا الظلمات الى النور چې خلق راو به سي د تیارو نه راڼا تا له توخرجنا سبب کتابه او هو القرانه اي کا دعائك الیه امام قرطبي معنا کوي چې تب خلق دې تیارو نه څنګه راو به سي خلق به دې کتاب ترابلي چې رازايدا اومنې رازايدا اومنې نو خلق به دې تیارو نه په دې بار ته او اولمما صادتکم مصیبتن په جنگ بدر کې په جنگ احد کې صحابه אביا کا شهیدان شو اویا زخمیان شو ری به یره داولی راغی وجس ود ذی دا تکلیف راغنه الله داغی تکلیف وجز کر کین اولمما صادتکم مصیبتن آیا هر کله چې رسیږي دا است تکلیف نړیبه هداصله په دې څا برप्रकारे دیولی قد اسبتم مثله ها یا رسولو دو چنده دینه کافر تا هغه دو چنده چدېتن اویا وجلو سې ته کیدان کړو او سې ته جنانه زخميان کړو په جنگي بادر کې الله تعالی هغوم به غم پریزه کنه د پاک شد دینه مخ کیتا هغه ډبل تکلیف ورکړې او دا خو د قران قاعده ده چې تلکل ایام نو دا ویلوه به نن ناسین دا هرډه چی بیو طرف را زینو چې چی ببل طرف زینو تشین کلا مخبه براو کلا مخبه کدا نولنبی خود دنیا پده قانون تالا په کاروا چی تاولا ڈبل تکلیف پر کرده ده تا تا اس تکلیف راو رسی دنسا خبرانه دا او قلتم ان هازا اوی تاسو چه دچتا نراغی دا دا قد اصابتم مثلها جمله موتاریزه دا پمسکی او اولم ما اصابت کم دا قلتم ان هازا دا دا غی هرګله چې تاسو ته تکلیف دروراسي نو وقلتم ان هاذا تاسو وی چې دا کومه غاله راغی نو قلت ورته جواب کیه هو من ان انفسکم دا اساس د نفسونو طرف دی مطلب دا اساس د عمل نتيجه چې تاسو د پیغمبر په وینا هغه مورچا ډینګ انکړه دا غی نه راکو سوی نو په دا اساس د عمل نتيجه وا ان الله علی کل شیء الله دې او ما صابکم هغه تکلیف چې د تاسو یوم التکل الجمان غاورہ چما مخفی ودللی التکافل الجمان تسنیه دا غی فیللی نوپا پما سبکم یوم التکل الجمانی اها مصیبت تکلیف چ اور اس د تاسوتا غاورہ چما مخفی یو یوډل د مومنانو بل د کفارو نو فبی اذن الله دا پا حکم د الله باندېو ګور د تاسلی ده صاحبو تا د داعیت دا نوی او صرف اذا مخي ايت جوه ومن نو ندره د تکلیف خبره د صحابه د پاره چې ګوره قران مجید زموږ عمل ته خالص نسبت وکاو الله رب العزه توي چې بس فباذن الله آلم دا د الله په حکم باندې وو وليعالم المؤمنين او د دې لپاره چې الله غاره کوي مؤمنان وليعالم الذين او د دې لپاره چې الله غاره کوي منافقان فكيل لهم ويل شيوذ المنافقان تا تال اورا شیکا تلو جنگو گئی پیسبیل اللہ پلاراد اللہ کی اویدفعو یا منی کای زداننا یا منی کای زداننا دشمن اویدفعو عن اهلکم و بلدکم وحریمکم تفسیر ابو سعود معنی کای جدی تو ولشل کدا اللہ لار کی جنگی هو خلا او کدا ثواب په نیت نه جنگی گئی نو اویدفعو کماسکم د دښمن من کوي ان احلیکم و بلدکم و حرمکم الا تم تقاتلو فی سبیل الله راشه دښمن من کوي د خپل اهل او عیال د خپل کلیوالونه او د خپل عزتونه دachtet استقلی د رز استا بي عزتی کوي کم کماسکم بیل هوجنګې کا کنه قالو دوی جواب کوي لو نعلم قتالن کموغه پوی دې پجان لَتَبَاناکُم لَت مُمْ بَسْتَاسُ بس دَابِ دَارِ کَلِوا او مُمْ لَ دَ جَنگ چلن راځنه مُمْ غُزَر پَ زمیندارَه پوېغو او صرف جیدنو په کاروبار کوېغو یا بل مطلب لون عالمو کَم مُمْ غَ پوېدې کِتَالَن چې دا جَنگ وې لَتَبَاناکُم لَت مُمْ بَسْتَاسُ بس دَابِ او مُمْ ته او چې دا جَنگ ندی دا خو ځان تاسو لګیږي ډیر دي تاسو کمزوري یا غې مضبوط دي لون عالمو کِتَالَن کَم په جَنگ لَتَبَآنَاکُم مِّن بَسَاسِ الدَّارِ کَلیوا هم لِلکُفَرِ دَی کفر دا یا مایدن پدغارازا اکرابو ډیر نږدې وو منهم دنی ذکر ددیناله لِلایمان ایمان تا دَی هو کافر او قرانوی کفر دنی زیو مطلب دا دی چې مخلبانی د کفر خبر او کړه نو بل ته هم بدل کید چیرې کید نو هو کافر دی مسلمانان ندی اصبه دی پخلاویمون مسلمانان یخوال اللہ رب العزت ویچا غا کفر تن ازدکات پا دا غرص باندی معلومی دا یقولونا وای دی بی افواهیم پخفلو خلوبان دی ما ها غصا لیسا فی قلوبهم چنشت دی پزلون دی دی والله آلم بی ما یکتمون اللہ پویگی پاغی چدی پتی اللذین آگا کسان قالو لی اخوانهم چوائی دی پبارد اخفلو کې کی وکازو پخفل ناس دی په خپلو او چې بل جګله روانې جهات ده لو اتونه کدی زمونږ من ل ما قوتلونه نه به وجلې شوي دا د مراف خبره ده نوکل ته ورته ووایه فه اوان انف س کومل ماته منه کوې ځان نه مارګل ان کو تم س د کین کوی رش دیې کهطرهختیواای چې جهات کې مرک د نهکور ولیبرري ځان نه مرک مریکان او مانا دا د چې مرک او جدرله لاسې ولا تحسبن الذين مختصر پس منظر بیايت و هم علماي کرام ذکر کئ احادیث دو کیس مرویات روح المانی امام کرتبی داس نور مفسرین ذکر کړی چی بیری ماونا یوزایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه تا دایانو لګل په کې لومبي حرام ابن ملحان رضی الله عنه هغه اولیګه هغه صحابه وکم التکلیګلیو نبیلی سلام ویته ورشه دایما مشر لا خاطوسه هغه له هغه ج هغه خاطول او هغه په کوسه کیولالو او ناسه پی پی وسړید کور را وته او هغه سره نيزه او په دې تشي کیو وه او نې دې ته کور را پورې وېستانه هغه یو ځګه کلیفصو رب زمانی ته کاوی پر اب قسمی ز کامیاب شوم خدای غخر کرا غون شو د دې جګملګرو اټول شهیدان کړو چې نه کله راګیر شو او شهیدان شو بی الله رب العزت وبخل جنۃ تلال الله رب العزت تنہ الله رب العزت ته دی وی اے الله زمون خبر زمون غرونو لورکا چې لقد لقينا ربنا فرضی عنا منګا د خپل رب سره ملاو شو داسې حالت کې چې زمنګ رب زمنګ ناراضی دي ور ازوینه انو موږ دا غن ناراض الله رب ال دا خبر آیت دا آیتونه دنیا ته راولې ګل او بازه ولا ما ذکر کئ بل روایت ذکر کئ چې نبی عليه الصلاه و السلام ته الله و هی کړي او دا په اړه د شهدا او اوحد چې له اوحد او د حدیث چې لم معصيب اخوانو کو يوم اوحد کله چې اوحد په روز باندې ساسو مسلمانان ملګری شهیدان شو جنب تلل هغه وی چې من یبلغ عنا زمونږه طرفه به زمونږه حالت به مخلوق ته زمونږه خپلوانو ته څوک بیان کړي زمونږه ډېر به خوشاله کیږي الله د ایتنا راولېکل چې ګوره خبردار کم خلق او أجلشل نمړ وته نه وای بلکې دې ژوند دي ریوځنه امام ابن کثیر رحم الله د دې ټول روایات او حاصل په یو دو جملو کې راغون کړي هغه دغه د یوخبر تعالی عن الشہدائی دا ان ان دار جملہ تولو لیگا از انفر لیگا لیشای ویخبرو تعالی عن الشہدائی بِأنهم وَإِن قُتِلُوا فِي هَذِهِ الدَّارِ فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ حَيَّةٌ مَرْزُوقَةٌ فِي دَارِ الْقَرَارِ يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن حياتهم تا فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار وإبادة آياتنا كي الله ددي خبر ولتا كي شهداء آگر چمرد دي دي دنیا پا اعتبار خودا جو اندید دي دا روحونا جو اندید او رزق والا ور کولیشی فی دار القراری په جناتونو کې بیا هغه وګدې روایتونه ذکر کړې دي تفصیل سره د احادیث ذکر کړې دي امام مسروق رحم الله او تابیرین او دا ته مسروق زګوي مسروق معنی پټکړې شوی دی به بډوګالی کې غلطه تختونه پټکړو هغه عبد الله ابنی مبسود رضی الله عنه شاگرد دی دا خپل استاد نه تپوس کین چې قرآن وایي کم ځما په لارې کې اوجلې شو مړ وته موایي منګې وینو چې سړتي جوړې د عشی ټوټي توٹی ټوټي شي جنازه به موږ کاو کفن وته اچو قبر کې خاو مالې تقسیمو او قرانوی ملوته موایا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وین دا تا چې کم تاسو کړی موږ د خپل پیغمبر نوم د کته تاسو کړو به موږ لنبي عليه الصلاه والسلام جواب را کړو چې د دې د روحنا د شنو مرغوی جګورو کې دی په جنت کې ګرځي بدغدے دے یا جوان دی ا باقی دے دنیا پ اعتبار دا وفات دی نملدی دے دنیا پ اعتبار جون دی دی اخرت پ اعتبار خو اکرامن اللہ رب الی ذات کوئی جمعڑ بوتا نوائی دا عام ملوں نے مل بوتا نوائی دی زتی بہ نہ کہی دے کا منافقاں نو بھئی مرس اللہ ا داسے مرنے دے چلہ تو سنگ مریں مردار تے جے مل سی نو مردار ای دوزخ تسی ا گہ مردے نو جنت تلے دین ولا تحسبن الذین گمان مکا پا قوتلو جوجه لشل فی سبیل اللہ فلا نذ اللہ کی اما تننمو بل احیان بلک دئ دی جوندی ان یم یرزقونا دئ درب صاحب دی رزق ور کولیکی کی یا بل احیان ان درب ہیم بلک دئ دی جوندی دخ بل رب صحا یرزقونا دئ لرزق ور کولیشی فرہین بما تاہم اللہ بالا یاونین در ربی همده جون دیدی د خپل رب سحر دین در ربی هم سره د بازي خلک خندا کوي فکر یې کړي در ربی هم دا چې د جون دیدی بیا ته ان الد دین الله الاسلام سم معنی دین د الله څخه دا هغه کې او کنه صحیح ده او پوئږي نه دا بازي ان الد دین عند الله الاسلام سم معنی یقینا هغه دین چې د الله دربار کې قبول دی اسلام نه تم دین چې د الله دربار کې قبول دی نه غي نه نو چې سړی نه پوئږي بیا د خلک نه ه دررب به هم معاد دی جدیدي د خپل رپ څخه یور ځ کوونهدي لر د کور کولی شي یا جوندیدي په قانون دررب کې د خپل ر څخه پرحنادي خوشحالیږې بما پهغسهه هاتهملله او چرکړي ددي لړ الله من فضلي د خپل فضل نه وست شیرروونه او زییر اخلي باللهزینا پاغ خلکو لم الحکو بهم هم چېدي یو ځای من خلفهم درستو در دنا مطلب دا چې دی کم مجاهین په جهات کې پرخیدي پاغې خوشاله دی چې دغوی شدان شوو شون ب دا ځای جنتین و الله خووفالم چې نب یاره پهدي ولا یحزنون بهې غمجن شي یست شروعونه بنیمت من الله دی خوشاله سلی پهنیتونونه د الله پهفضل نو په فضلله الله وان الله لا یزیو اجر المؤمنين او یقین الله نظایقيې عجر د ممنانو الذين استجابوا لله والرسول د جنگ یو هود د خالی پرزا د هود غزا وشا کله چې دا کافر راپاسه ابو سفیان د اٹم کې ایمان نورا وړه دی مشرو سزای پوری چراله ندیه یرمهغه سخته غلطی وکړه چې سم دی وځلو اوس د احمیانو بد د احمیانم ولا وجل پکه بولګمو دی بیا اراده وکړو واپس دوی لاټون وژلو نبی علیه السلام ته اطلاع شو نبی علیه السلام اعلان وکه چې موږ به مخکېګو او ما سره به موږ هغه خلک دین چې کم ما سره پرم شي شریک شیو په دنګې وهد کی د ایتوار رازونه نبی علیه السلام اعلان وکړ ټول صحابو بس موږ تیار یو تدیر روان شل حمراء الاسد مقام تر ور رسیدل هغه ځای کې نبی علیه السلام یې سار نړی پیندې دارو سکه سان دې غاړیتله ویچا ته زوی موږ جو ابو سفیان املاکو هاوی چلل ابو سفیان ته هغه کافلی مشر وطیق رخوالې لړ مشوي تا ته بدلې جو ازمره خوږ شي ندې بیا ویچا کچې ډېر کلک چا کچې صاحب زخمیان دې ډېر پجوش او جذبی در په سرو تی دي نو یو نونه کړه دې غوړې او دې دا ای بارک اشعار وګډه قصیدې وتو ویل چې ګوره لر نشي غنی خراب بډی کیږي ابو سفیان باندې یارا رااله وی هر اوسه جلګوی نو دیهونه کسان لا ته د مدینی په طرف باندې هغه دی وی چې تاسو لر شه مسلمانانو زمونږ نه او یارا وای او تاسو له دورا دورا چې د نو اوس کیو خان زدار کموي دورا پندونه بدل زدار کموي خدا س وکي چې دی او یارا اوسه چې اوس موږ باندې سلام دا کسان جرالو صحابو ته حاله توي صحابو یو ټکو وی حسبنا الله موږ یو الله کافی دی د یتشانو دی ریګوی بده دا خلک ځړونو کې الله یې راوځوله دیللند بعض علماء ذکر کوي د وهد په میدان ابو سفیان بیاوی چیراروان کا الله د بدر په میدان به یو ځای کېږي او بیا تاسو نه د بدر بدلمږه خلک کال بعد نبی صلی الله صاحب ته اعلان وکړای شي روعت البدر ترالو دوی بدر صغرا دې دی ځای تراله او د کافرو شنوونکي الله يره واچو رو بي واچو هغه لړل واپس شو د غزې کې صحابه درې رضی دیرو تجارتو کو خرصو له غسلې وکړه ته دنیا فائدو مل الله ورکړه د اخرت ثواب یې موشه الله رب العزت د کالهت په دې کې ذکر کړي الذين استجابوا لله اغا سانت قبول ته وکړه د الله د پیغمبر د الله من بعد ما پس د دینه صاحبهم القرحو چرته سې له و لِلَّذِينَ الذينا سو د پااره د کسانو چېنی کې وکلامن هم ددنا کاځانې بچ ک دنا فرمانی د ال لانا عجرروناظیم د د پااره د اجر ډیر لوي الذينا معمنناانوه کساندي حالله له هممونناسوو چې او دته څخلکو هغه جاسوسانو اننااس چې بشکه کافرقد جممهول کوم جمششيدي ستاسو مقابلې دپاره یقد جمعو جمعګړي د ستاسو مقابلی د پااره ډیې لکارري فخشوهم شو هم ې غ د غیده فده همو زیات ک د خبرې سبه له ایمان ایمان پهقالو او دیې ح بن الله کافی دمونږ لله الله پنیملکیلو ډیر خزمهوردي نفن کلو بنی م من الله اپ د پنیمت د الله فونه پهفضلله الله لم یم س همڅون چې نوه صیددي ته تکلیفه. اللہ، او دی کل و التبعه رزوان الله او دې تابیداری کوله درځه د الله والله اوذو فضل الناظیم الله له خواند ډیر له فضل انما ذلك الشيطانو یقینا دا شیطانو دا چرغله او تاسو دې کافر جمع شې ودي وله شیطانو يخوف اولیاءه چي یاره له تاسو د خپل ملګرونه يخوفو ده پیر مافول حذف دی يخوفوکم اولیاءه اګه شیطان مه تاسو دخپل ملګرونه یری حاصل سره وته کم سره چې د کافر د لخر مه یری د کلو شیطان بس دیر دی چې ربسی دا ډېر مضبوط دی ډېر طاقت ور بس خپل ځمانه کې بیا مسلمانانو مشماره شیطانانو مشماره ته شیطانان سور دی مسلمانان سور دی د کافر به سور تا کوي څومره به مضبوطی نه نه کافر او شیطان دا مضبوطه او مسلمان دا کمزوري ښکارا ته الله زوره ور فله تخکوم الله مریګې دد نه تخافونې اوېې زه ان كنت ممنین کی معمیران وله ون کلل لځنا خمجن نه کې تع لړاکسان د ساریونه فکوفرې چې دی جلدیږې په کار د او کار د کفر د مرات جهاتله نت لدي تفسیره بهسود دی ک کړي وال مادو بل موصولی ال مراد دا الذيننا چې اسم موصول زره ذکر دین او منافقان به جرستوبعد شي امهم لن یزر الله دایچاري zarar نشور کوله الله لن یزر الله الله کو zarar نشور کوله دای له کلافه د موضاف حذف به چلای لن اولیاء الله یا لن یزروا دین الله دایچاري zarar نشور کوله دا الله دوستانو لاو دا الله دین لا شي ان لغونی ند الله لا سن نقصان کولې شي ند الله دې دن نقصان کولې شي يريد الله غالي الله رب لذاته الله جللهم چې مکرر نکيده دې لپاره حزن حسد سوا په اخرته په اخرت کې ولهم عذاب عظيم دې لپاره به عذاب ډېر زیات نوې ان الذين اشتروا الكفر لكننا خلق تجور يكفر بالایمان په مقابله د ایمان کې لن يزر الله شيان چې ربه زې زره ورنه کوي الله شیعن لغنی ولهم عذابن علیمو دی دپارد عذاب دردناک ولا احسبنن لذین کفرو گمان دی نکی کافر انما نملی لهم چیکی ننزمونگا محلت دی لرا خیر لی انفسهم دا غرد دی پارد نفسونو دی حسی بیحسبو دا فعال قلوبنا جمع فولا غاری دا انما نملی لهم یو جمع پتاویل دا مزدر سرا دا یوم فول او خیر لی هناك جملة مفهولة مفهول ثانية إنما نملي لهم دا يابا تاويل لما زرطة رطولة يوجم لده إنما نملي لهم يكناً مهلت زمون دي لرا خير لأنفسهم غورة دي دا پارا دا نفسهم دا, دا, دا قائم مقام دا دو دو مفهولون إنما نملي لهم من مهلت ورقو دي لرا لئيز دادو اسمان دي دا پارا چي زياتا کی گنا مهين دي عذاب دردناك ما كان الله. لله رب العزه ليسر المؤمنين چی پری دی مؤمنان الا ما په هغه حالت انت ما لئی چی کا سباغي چې مسلمانان او منافکان ګډ وډی حتی تر دی پوری میثل خبيثه من الطيب چې Juda کی پلی د پاکنا زنانتي ګل وډی په خاين وليولو کی بسکریو مينو چا نوته ونيسي ولته پکاته دی بسکری به را پاتې شي د بسکری سپور کو او هغه را لای ودات کسي الله رب لذا دوی ته زمو منافقانو مومنان جدا کومي وما كان الله ذاذف دي وهم چې خدایا وਹੀ بدر علي غلي پیغمبر ته به ویلو چې فلان کې منافق دې فلان کې منافق دې فلان کې منافق دی الله اذا مي قانون نه بیا په دې کې په پیغمبر به اعتراض رات چې وګوره کنه که مې خپل دین او باغاي کو تنک دي سو کې جفاخ دي نو باغا کو تنق دي خدای اسی بدې شي الله اذا کې مخه مقرار کړی وما كان الله نذ الله لی یطلعکم چی خبر کتاب سو عل الغیب بغیب وبان می ولکن الله یتبی من رسوله لیکن الله ورکه یخلو پیغمبرانو نا می یشاء و تشال رجو غڑی بریلیان و یو ګر کنه الله وی د غیب ور کوم انبیاء ولا چسوک می خوخشی کم کم ګاندن یو یو ګن پدی خلقو کراغلل دي او هر یو پس خلق روان ني او ګور قران وای دغه قران یو جمله کی چې کلا غا تحریف کین دا جمله او دې جمله کوم غره الهم د غې غونښتې کچته یوي جملې نم یوټه کې یو, یو سړی دې انکار کوي نو پسلور مزاوا کافر دی او مطلب دا دی چې یو جمله منتده پاغه کې د زنه تعویل کړي نه هغه د یو تعویل پسې زی او د قران پسې نه دی چې قران ځه پدای لای علم الغیب لای علم الغیب الا الله غیب نو پوي کی مگر الله پوي دی نو مطلب څه الله او تاسو خبرو علم نه درکو چې منافقان کم کم وي او بعض د انبيو نه په کې چون کم چې غي د عوام دي لا کې منافق دی لکه نبی له سلام ته الله رب ال عزت او د بعض منافقانو نمونه خو دي لوه او بیا نبی له سلام حضرت حذیفه رضی الله عنه خو دي لوه د دیو جن حضرت عمر رضی الله عنه رضی ډیر په جای سر راغه او کېناسته وته پیغمبر علیه السلام مو فات دي د وفات د نبی له سلام رسول او د نوم چما ته ټول منافقان او خایې چې سوک سوک دي زګدار پیغمبر راز دی خو ما سره ویده زم یره ده چې دا حضرت چې زمان نوم پکشته وکنه دی منافقانو کې زمان نوم شتا او کنه هغه ته نه نشته پکې او شکر دې الله چې منافقانو کې مينوم نشته دي الله ربول رضا توې دې کله کله داسې کوم خو منافق به پیژنې پسه پنه خو به پیژنې فامنو بالله تاسو ایمان نړۍ پالا او رسولي پیغمبرانو ده الله وإن وَا تؤمنوا كتصي ایمان لالا مطلب سے لے چہ مطلب دا مطلب کا رکا منافق پیجندل نہ که کن نہ کہتا قران ذکر کڑی دی پاگی دی او پیجندل اک قسمہ مل اوکا کہنی نو تخپل کار کا دے اللہ دے پیغمبر او منا و إن تؤمنوا كتصي ایمان لالا وتتقوا ذانم بچک دنا فرمانا اے اللہ نا فلکم اجرنا عظیم نصاص لبار لاجر دی رضات لوی ولایہ زجر ور کئی غمان د نه کویا کسانان یخلوونه چې د بخل کوي ما په مال آتهمله او چې وړې د له الله من فضې د خپل هو خیر الله هم چې دا بهشي غه د دپه بل هو شر هم بل کار دی دیر بد دی دی پارا دا کار د ډیر بد د دپاره دکه عادس کې را ځي ور پسې دا بله جمله ایوسییو ته وکوونه زر دی چې د غاړې تهبهواچولی شي ما غ مال مخلوبی چې دی بخول کړه له پاغي یومل قیامت په ورځ د قیامت حدیث دی چې یو سړی زکات نی کړي فرض زکات د خپل نو دا دا دا دا مال نه نوې دره د زکات هغه ګونه چې کما دنيو ورکړي هغه مال نه به الله یو گنجې مار جوړ کړي دله په دې سټ کې به او دلته به ټک ورکړي او دته به وي چې انا مال او کانو زوکان زستا هغه مال ستا خزانه ایم چې لجمع کړي او ما نه دی الله حق نو وعده کړي الله یې غاړه تبو الواشون. او مالولا غاو کنه چې لري سبب یې کوي وللای میراث السماوات والارضی خاص اللہ تی پات کې د الاسمانونو د زمکو والله بما تا مالونا خبیر الله استاسب ما لون د خبردار لقد سمي الله وقول الذین یقینن اورید لله وینا دهی کافیرو قالو چای وی ان الله فقیر الله غریب ما نحنو اغنیا او مې مال دارا ذا اولی اوی گورا اللہوی غریبانانو لور کئی پخپلا نور کئی معلومی گی دا چا اللہ سارا نشتے منگ سرشتے کنا دا بے استحزاکو لٹو کی بے کولی اس دا صدہ سنگ دین دے سڑیا انو اللہ غریب دے منگ مال داریو اوی سنکتو بما قالو زردے چی منگ با اولی کو ددی آغا بینا وقتلاهم الانبیاء او بلکو وجل ددی انبیاء لرا بغیر حکین پناہا کا طریقہ ونقولو چی اولی کی اللہ نصدا وانا قول او ابو ويمنگ ذوق عذاب الحريق اسقيا عذاب ذو سوالو يعني عذاب سوزون کي اسا کين دغبم زايي بيانو غلط وينہ کي غلط اخلاخ وزاين الله دې زمون اوساسو د طولو د زړونو د جبو او د غكونو دي الله حفاظتو کي وذالك بما قدمت ايديكم داملنا داسزا سبب دهاغي عملونو د چ مخقر علي قليلي لاسونو ساسو ګره مخ کي خبرو کلا چ دي دی وی نحنو اغنیاو الله غریب دے مقمال دار او د دے, دے کہ اللہ لاسو نا ذکر کردی نی او مومی طور چه آمل کی گی نا پلاس کی گی مراد تین اٹول آمل نی ذالکا دا, دا بما په سبب سبب دھا غی آملنو دا قدما تیدیکم چې تاسو مخ کلی گلی دی کہ مخ کلی گلی دی لہ سنو استاسو یا نستاسو بدننو فا ان الله نه سب زلہ من لی لابید او یکنن ظلم کا ان کے ب ندې هیڅ کس ما ظلم کوي انکه به هیڅ یو باندې کسان قالو چې غیدا وي ان الله احید الینا الله موږ ته حکم کړي الله نو مینه رسولین چې موږ به ایمان نارو په هیڅ یو پیغمبران حتا تر دې پورې یا به قربانین چرالی موږ تداسی قربانی تا کوله نور او سو دیه غیلرغور دی منافقان او به يهود به وي یاره زمون کتابونو کې خدا ذکر دي ممدا انبیاء دا ویلین چې یو پیغمبر برښتنه علماني چاغه قربانی وکي ا بیا دا قربانی اور او ستوي نه نقل دوایا کذ جاءکم رسول من قبلین یقینا راغلی او تاسو ډیر پیغمبران زمانہ مخکی بالبينات به موجزو او معجز او وبالذی طهر معجزا قل تم جتا سویا یعنی غي خدا معجزو پیش کوله ولی ما قتلتمهم تاسو لی وجل ائی ان کنتم صادقین کای تاسو رشتنی خو دروغو اے کنا فا ان کذبو کا کده نسبت دروغو کیتا تا پیغمبران ففلا تحزن غنجن کی گا ما خب کی گا فقط فقد قذب رسول من قبلک کی کنن نسبت دروغ شعور دیرو پیغمبران تستان محکین جاؤو بالبینات اغیر اغلیو پا خکارو دلائلو و الزبریو پا صحیفو والکتاب المنیرو پا کتاب روخانا کلو نفس انزائکت الموتو دی بوی من با دی ملکو و او من صبی به جوړولې الله اللہ رب بلی ذت کانون ذکر که کل نفس انزای کتول موتی هر یو نفس سکون که دی مرک دی و انما توفو نو جورکم یکینا پورا بدر کولی شتا سلا بدلی داملون استاسو یوم القیامتی پا ورس دا قیامت فمنزوح زیان انداری سوک چی بچ کلیش دا اورا و ادخلال جنت او دنکلیش جنت تا تا کدفاز ندره سړی کامیاب شو په مل حياته دنیا ندره دا ژوند دنیا ندره دا ژوند الا متاول غرور مگر سامان د دوکې الله یې پدی دوکا کېګا ما اصل ژوندګي هغه ده چې په کومه ژوندګي کې ته د دوزخ نه بچې او جنت ته لړې نو باس تشويک کامیاب او په دنیا مدو کېګا تاخدو دوکي سامان د دوکا کې بری ساقي کتنشتې لهونه في هممالیکم مخبه په تاسو امتحان کولی شي په باه د مالوونه ستاسو کې پهفسکوم پهواه د نفسونه ستاسو کې وله تسمونونه خا مخبه اوورئ من الذي نه دکسسانونه اوتل کتابه چورکړشي من کا بل کوم ستاسوونه د کتاب د خاونانونه به اوور ب رادي په من اوله تسم تاسو به اوور دغا کسانوونه شي دته کتابه. من قبلكم محك ومن الذين اشركوا او او ري بعض المشركاننا ازن كثيرا بدر ادي ردين قران وي دي ر بدر ادي بتي اور جانا باميانوا مشركاننهم او دمليانوا بيديننهم بس قران ذكر كدي دي بدر ادي بوئي بدرت صدوي نهي ده قران سره تعلقي نهي ده حديث سره تعلقي تانو تشني سره فون نه بعدا باخوانا شورودا داغه دا په خوانه دا قران خبرداري ورکړو ورکلو خامہ مخابره دینه وي نو قران خو رښتیا واینو کته وایي چې نه دی دا نو بیا خو روغدن شو دا به کري چې مته بوله شروع وي وا ان تصبروا کتا سو کلاک شای په خبلہ مساله دین د قرآن وتتکو ځانم بچ کنه فرمانو د الله نه ف ان ذلک من اعظم الامور یقینا دا دی د مقصدی کار انہوں نا علامہ الله چې الامور اللتی ينبغي ان يعظمها كل احد الامور التي ينبغي ان يعظمها كل احد دا هغه کار دی چې هر سړي له دې اراده او نيت کار دي چې کله کېدل به دین د الله ځان به کول به نه فرمانه ده الله نه ف ان ذلك من اعظم الامور دا دا, دا مقصدی کارونه نه یا دا ده کارونونه دا چې مناسب د د د اراده لل دا هر چا هر چاله په کاردي چې دې اراده اوسااتي په خضل الله میسا کل نه که بهحت کتاب و بل کله چېوا وست الله پهخوا د دا کسانونه اوتل کتابه چورکړ شو دته کتاب ل تو ب یونه للاسي چخ مخه به دا بنووي خلکو ده ولا تک تمونه او نه به پټوي دا نودې چلوکو کو بوه دای وګور دو د خپل میثاق د خپل وعده ورعزوریم رسد شغانونه یا فنبذوه دای وګور دو د کتاب د الله الله ای بیان ویبي نو دا دای وګور دو د کتاب د الله ورعزوریم رسد شغانونه د وینه واش درو به غره انقلاب د کتاب باندې سمنن قلیلا دنیا لګا قیمت لګو لګا لگ دنیا لپاره د دې کتاب بیان پر هودوسم د کوي تاب جوای او دا خبری چې کې نبي زه دی برکېږي او چې دانکه عزت بدین خلک به توحيفه اړي تاهیب برړي کاروبار بدینی یا غاړه بدې رواني چليږي به وي نو دنیا د پاره یې سړي غیرت د الله په دینو کا الله باندې خراب وي واشترو به سمانا قليلا دغه غړکړه په دې دنیا لگا فبه سمایشتورون دیربد بیاځي دې دی صاحلی الله اذا دنیا چې د دین په بدل کې دی نو کتاب د بیان په بدله کې چې دی واغ ساده ډیر نه کار اده لا تحسبن الذین لا تحسبن الذین یفرحون طګمان مګا با غسانو چې دی خوشاليږي بما په غس اهری کارونو اته و چې دی کړي دي غلط کارونه کړي دي کفر او شرک کوي دا کارونه او یحبون او خو خیله خبره ان يحمد اجددي صفته وکړې شي بما په هغه سره لم يا فالو چې نه دي کړی منافق همیشه د بارده کسي فتې غلط کار کوي او جامد خرم او جمال ورکي خا غرض او نيتي دای چې کومه غلط کار او دنیا د زما صفتم کوي الله رب العزت وي فلا تحسبنهم بما فاجتم من العذاب تګمان مکاپه د دې د بچې دوه عذاب دیګنی دا عذاب نه به بچي ولهم عذاب عليم دی لپاره دا عذاب درناک دا امام قرطبي رحمهم الله وجا ذکر کوي فاخبر ان لهم عذابا اليما بما افسدوا الدين على عباد الله فاخبر الله خبرداري وركم ان لهم عذابا اليما چديده په دردناک عذاب بېما په سبب د دین افسدو چې د یوران ته د دینه دینه علا عباد الله په بندگانو د الله وي الله ربول یو په دې لاره درناک عذاب زکبې چې دین یوران دی دی دی ته دین په دې دی وراني کې په دا غا طریقہ چې اوسړي غلط کار کوي خو هېداي چې د ما دي په دا د ما دي تعریف وشي او دې ته د خلک فکر وایي یا په ټول بده خبره ګناوه وخلق الدول په ذهن کې دا واچول چې ګوره مړه داسي د معاشر کې چې دا غندوني دی دی چې دی د چړې دینه سره جوړیږي غل کېناوي هغه فلان کې بشان له هغه فلان کې بشان وخلق باندې دین غړ وړي الله دې وکول درنا کزات دي ولل اللهم ملك السماوات والارض خاص الله لره دا بات شهيد اسمانونو د زمکو والله على كل شین قدير الله پارسې قدرت والدي ان في خلق السماوات والارض سوره ختمه نہ باخیر کی مسالہ د توحید او صفت د مومنانو ان فی خلق السماوات اخرہ کی مسالہ د توحید او دلیل عقلی په اثبات د توحید او صفت د مومنانو ان فی خلق السماوات یقینا په پیدائش د اسمانونو او الارض د زمکی کی واختلاف الليل او په بدلی اختلاف د شپه او او دورس کی لاات ننخذ لی اول الباب فارجعوا ان دانو ذاکلا دا له زی ان کلدي یس کروون الله چې یادې الله ربل لته تییامن پوړا کوودنو په ناستته غواله جنو ب او پاړخو دد باندې دا د کهروغ د الله یاد لگ جوړه د نست نوم الله یادینا جوړه د کټ کې پروتې نوم الله یادی د بابا ته پهکنی دی و م غ دی چې پرحت او په ببیماری دواړو کې الله یادی د الله نه آثره نه کټ کوئ. دې چې لګنا جوړ شي او الله نو غواړي هغه نور دي اچي نو یې نه میخه کوي پلانګي بابا الله بلډ شمه الله انت مؤمن به نو دې هر حالت کې ما یاد وي او تفکرون فی خلق السماوات او دې سوچ کې په دې د اسمانونو ولر دې د کې او وای دې ربانا ایزم غرب ما خلقتھا باطلان تان دې په دې اگړی ډاټول عالم ډاټول نظام باطلن بیکارا سبحانکا پاکی ده تالر یا اللہ فقینا عذاب اندار بچک مونگ ده عذاب ده اورا رب بنائی زمگرد اندکا من تو دخیل اندار بیشکت جدن لکی چالر اورتا فکت اخذیتا اندار اسوا کاغلر امالی ظالمین من انسوار نشت ده دپار د ظالمانو و سوک مدد گار رب بنائی زمگرد اندنا سمینا مونگا ووری منادین یو آواز کونکی المراد بالمنادي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المربي عن ابن مسعود بن ابن عباس مراد اواز دا انکه نوید الله پیغمبر دی عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس دا خبره نقلل مطلب سر ای زمنگره با اننا سمعنا مناديا منادیان وورید مناديا پیغمبر یعنی اواز ته انکه په طرف د ایمان جنابی للی ایمان چه هغه اواز کی په طرف د ایمان هغه اواز کیسوی ان آمینو بربکم ایمان را ل په خپل رب فآمننا نو ای الله مونږه ایمان دارا الله تعالی پیغمبر رالي ګلو دای دی رالي ګلو هغه ایمان برابل کل او الله مونږه امنا لدا خبره نو زمون با ایمان مونږه ته وسیله کو رب بناه زمږه فلهنا ځنووبنا او بهخمونږهګونهونه زمونږه پهپنا ص آاتنا لې زمونږنا تکلیفونه زمونږه په تو فنا مال عابارره او وفات کومونګه سره دنیکانونا الله مونږ د نیکانو سره یو اته مونږ په حالت د ایمانې وفات کو کوفر کې مو وفاات کوه عرب بهناې زمونګه را ده په آتینا را کومونږ له ماتنناغ الا رسولي کا بجہ بج پیغمبرانوستا ولا تخزنا مرسا کوملنا یوم القیامت یورز د قیامت انک لا تخلف المیاد تخلاف نه کې د خپل وادی نفست تجاب لهم الله وې چې دایریک معنی وغوښته نفست تجاب لهم ربهم الله قبول دی او کړه د دې د پاره نفست تجاب لهم قبول دی او کړه د دې د پاره ربهم رب او مشرک شوی وې وې ته تۆڑی مړ نه نه وي زموږه اورینه ستا پس کینا الګا قران وايي ماده مؤمنه الله وايي د مؤمنانو حالت ذکر کړي چې ایمان رولې ایمان الله ته وسیله کړلې الله بخل او مطلب سره ډارې ک الله نه وغوړ سړی او کو وسیله کای نو خپل عقیدہ خپل عمل د الله صفت الله ته وسیله کا نه باباګانو پسی ګر دي دی با حقونو پسی ګر دي دی با جاه پسی ګر دي با تو فعلونو پسی ګر کالا به حق پس کالا بل حق پس چړیخو چې قران بریده کالا په یو کنده کې ډګاری خوړی کالا په بل کې نه کیږي پس تجاب لهم کو بنتیا او کډیدې د پاره ربهم رد ده انی لا اوزو چې زنا زایا کوم عمل عامل منکم عمل دی عمل کوم کې د تاسو نه من ذکرین کې سړی او نسوکه زنانې بعضو کوم من بعضین بعضی ساسو د بعضو نه دي اعتبار غوالی په عمل باندې دی او پې د چااکده د درسته او عمل د سمره ن کو نوبد دوه د په اعتبار باندې غوروالی دی ف ځین نههاجرو ماګسان چېجرتو کوو او خریجو او اوې شو من بیارمم د خپلو کورونونه په اوضوفی سبي ل دی له تکلیفونونه وړی شو په لاره زما کې کااتلو دی جنګو کو کوتللو وجلیل د کفراننانوم صحیح آتیم ز به د ناګناونه ولا ادخلناهم جنات النعيم ولا ادخلناهم جنات بل نبكد دنا بكم بي الى جنته ندى تجري تجبيب من تحتها النهار لامن ذا غين نهرنا ثوابا من عند الله هذا بذات طرف الله انا يا بيلو بدلور كل شيء بدل الله طرف والله عنده حسن او دا اللا سرد خيست بدلا لا يغررن لك تقلب اللذين كفرون دو قد نكتال لرا اوڑی دل را اوڑی دل لك آفرون في البلاد پدي خاريو كي چلئی کل يوکل تراوان دي چاکر لا کلب الخاروان دي پدي دو کنشه مطاعن قلیرن ساکد لگا اللا اللا لگا غن ساکد بس بيا بس جلی اللا ړره د ټکانه او ب ب سره دا جههننم لا کیلله ځت تا کوو لکننا کسان چې ریږي رببه هم د خپله ربنا نه لا هم جنناتون ب دپاردي جنتونه تجري چې بهږ من ته حاله نهو لا ن غینې نهروونه حالی دي نهفیا میشب په من اند اللہ دا دمل مستاد الله د طرفه یالب بهمیاور کول چېمل مستاد الله الله د زمون واسو د ټولو ما خپل فضل او کرم سره دغه مل مستیا نصیب کین او ما عند الله اواسه چې الله سره دین او خير ل الابرار ډیر به د بارغ نیکانو او ان من اهل الكتاب بعض د اهل کتابونو اهل کتابو باندې ردوش کنا او قران به انصاف کار کین چې خیبګینو خو له ذکر کین چې بدی پکینو بد ولا ذکر کین زمونګو استادو دان هر مولانا نصیب الله رب عزت د لاغه قبر منور کین دا صفات په ګډیر نشناو چې لا یخافو فی الله لو متلائن چې یو خبره به بچا کیو نه به خامخ به وته یي یو بیان کین ته تبلیغو علو صفاته وکین نوویې پیرات شروعو وو دا صفات دي خدانو دا پکې نه اقاره دین اخر اگر اتاو شه په پنبیرانو دی روضه په پنبیرانو یې رات شروعو کنا ای سرونو کات کړو نو څنګه په طبلی میرات کو بار بار هم قاتل اوس تا کتا ګورای الله رب ال عزت چې ذکر کوي نو صفاتونو هم ذکر کوي او زمانه مال ذکر دا سلام دا خیمه او تا ته اګه الله په دربار کې استا یونی کې عربي زایا نه دا یو صفات داغي بشو داغي ناشکری او ناقدرینه کوي او کناکار صفات در کې نه دا, دا, دا, دا لري کولو قابلیت لري کده ځان نه وان ان من اهل الكتابه بعضه له آل کتابونه لَمَنَ هَادِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ ې ایمان دارد په الله او ما او په کتاب اون دې لېلیکم چرالې ګلښې دې تاسو ته ما او په کتاب اون دې لېلېم چرالې ګلښې دې دې کې الله ته لا يشرون ناخلی آیاتو د الله سمانا قلیلن دنیا لگا لگا دنیا د الله آیاتونو نغوره کین مأولایکا دغه خوش قسمته لاهم اجرهم بيد بارد ثواب دای ان ربهم پنی زرب دای ان الله سری الحساب الله دے زری حساب والا صورت کې مساله د توحید و ارادو په يهودو باندې چې دای بده دین نه اړای په آخري آيات کې الله رب العزت ته د ټولو صورت خلاصا او نه چې دا ډوره بیان شو یا الذین ایمان والاو اس بیروک لکشه پد اوا د دې صورت لکشه بمزامین د صورت مزامین د صورت سو دا غیر د الله نه بل اله نشته سلام اله نو بی مریم اله نو زکریا علی الصلاه والسلام اله نو بس پدې مسلک لکشه او پدې کلکشه چې الله نه عبادت الا الله ولا نشرک به شیان ولا اتخذ بعضنا بعضا ارباب من الله سو الله نه بل هیچه عبادت نه کوو اسبرو کلک شای قدی بان اکلک شای وصابی رو دکلکی دو چلت دخیم وصابی رو دکلکی دو وسیط کواییو بلتا بلتا بیان کونو تبت اکلکی کی ایا وصابی رو یوازی پخولو کلکی دو بان اکتفا مکوا بلکی وصابی رو بلنم دکلکی دو دعوتورگا ورابی تو تیاروسی گئی د پارد جهاد تشدانا چاکی دا دی سمک لعمل دی سمک باد دا خندی کی دا نا ورابطو تیارو سے گئی جہاد دپارا واتقو اللہ ویرے گئی دا اللہ رب لیزتنا فاکی او عمل دوارو کی وولی لہلکم تفلحون دی دپارا جدا سو کامیاب شئی بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیازات دا سورتنا مخیوی دیون یا ایوہا ناس اتقو ربکم الَّذی خلقکم من نفس واحدت فخلق منها زوجہا و بس منهما رجالا کسیرا و نسان وَاَطَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا سورت النساء مدنی سورت دې ترتیب کې زلورم نمبر او په نوزول کې بهن مې نمبر دې پس د سوره ممتحنین نازل شوه دي عربه د سورت د مخ کې زره ده دي چې سوره فاتحه کې اجمال او سوره البقره کې سورۃ آل عمران کی, کی تفصیل و ذنصواراو دی صورت کی تفصیل گئی د مؤمنانو کتاب د مؤمنانو ته نووے ک دا ټولې سپاری تر دې ته پوری د سورۃ النساء کې ولې کیږي نو دا بس صرف د سورۃ فاتحین ته الذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ته درو جملو تفصیل لې دا د قران مجید کمال لیو د قرآن اعجاز دی یا خبر را غونډین او درې ټکو کې راغونډی چې خوارایین او پسې باروي فرکې دې دوی کتاب د الله بل را دا چې مخ کې صورت آل عمران ختم شوه په دې باندې چې الله وی الله الله نو یې ریګې دې صورت افتتاقی په اتکو ربکم سرا زګې بهوبل پسیرالل بل صورت د آل عمران کې بیانو د امور د تهذیب الاخلاق چه باقی عقیده درستی گی اخلاق ده انسان سمیگی و دی صورت کی اصول دیکر کئی ده پار د تدبیر و المنزل چه ملک با دی پس سمیگی، محاشره با دی پس سمیگی سیاست مدنیه اتاوی تدبیر و المنزل اتاوی بل بمخ کی صورت کی اصلاح ذکر شده اکیده او د عمل او زیات تر ترغیب پدې کې اخرت طرف ته چا اخرت به پدې باندې هیڅ څه شي اخرت باندې پدې هیڅ څه شي اخرت باندې هیڅ څه شي پدې صورت کې هغه اعمال ذکر کاين چې باغیبه دنیا معاشروم سره میږي او اخرت ته هم هیڅ څه کیږي د دې او جنہ داسوراتو نه دیوبل په څیر اړو دا دعوت بیاں نهغي امور چې باغی اصلاح د معاشري راځي کنه دا صورت هغه خبری ذکر کئ چې باغی معاشره سميږي او معاشره په درستیږي ولاسه د صورت سورۃ بریحسی ده اوله هي سوره آیت نمبر 58 پوری پدې کې شپږ لس احکامات د ګرګې بینر راييته یانې د خلکو خپل مسکې چې معاملات وی نړیږي د په شپږ لس احکامات چې یو بل سره بلین دین څنګه کوي شاسو ما شراب پسروږي دمه حساب د آیت نمبر 58 او آیت نمبر 103 د سپورین پدی کی ذکر گیش اطا حکامات بین الرائی و الرائیت دا حاکی مانو هاو دا لان دی رائیت تر منزا چکم اطا حکامات دین چې باگی اصلاد و حکومت و دعوام و رازی اغاة قوانین ذکر گئی بری محیسا دا آیت نمبر ایک سو پین تیسنا تر آخر دا صورت اپوردار او پدې کې بیا د درو فرقو بیان دي درې ډلې الله ذکر کوي مؤمنان اهل کتاب او منافقان امتیازات د سورته دی صورت کې د اصلاح درېت د بارا چې کم امور ذکر دی په نورو سورته نو کې نه دیم دا صورت ممتازه پا حقوق دا زنانو چه دی صورت د زنانو کم حقوق ذکر کردی بین نو دا دا طولی دنیا طول کتابونه نشی ذکر کھولی بین دیم پا صورت کی حقا امور ذکر دی چه بحاغی سره اصلاح رازی ده حاکم او ده محکوم دواړو درین دا صورت ممتاز دین پسلور درش که با حکنو ده منافقانو ده منافقانو سلور درش پلیتای ذکر کئی او آتا درش پلیتای ده احلی کتابا ذکر کئی اورم دا صورت ممتاز دی په بیان د احکاماتو د میراثو چې مال بسنګه تقسیمیږي د مړي نه مال او بل دا صورت ممتاز دیں ذکر دا چه کمی زنانا دی او ذکر د محرماتو سره چې هغه کمی زنه نبی ته لا غي سره میکا نه دی جایز هغه اصرې دلته ذکر کړی ني بل دا صورت ممتاز دین و ذکر دو پنځو صفات د الله چې په لافس کفا کفاسره الله ذکر کوي هغه به زای په ظاہر ازې ان شاء الله یا ایه الناس تقوا ربکم ترجمه تقورین رمناہیسا طارق اسبالا صحامات کراتون را غوندوم نوټم په لګی او سره سره به وایو ان شاء قلنبی آیت کی ترغیب دے منلو دے تول سورت تا یا ایوہا ناس اتاکو ربکم اے خلقو اویرے گئے دخبل ربنا اللذی آغازات خلقکم من نفس واحدتن تاسوی پیدا کری ایج دیو نفسنا فخلق منها سو جہا او پیدا کری دے اللہ دے نفسنا بیبی دے دو دا ادم علیہ السلام نبی به هواپی دا او دا د اولټه پوښتې دا ادم علیہ الصلات والسلام م دا حمل د حقیقت باندې وبسمنه هماري جالن کثیرن او خارکړې دی الله د دې دوار نه سړی ډیر ونيسان او خګی سړی ډیر او د خدای سره کثیرن نه ذکرن دا ولې و جزا د دې جد سړوک کثرت خوخ کاری سړی بازارونو کې ګرځي مېلو کې ګرځي په پټلې کې نو ډیر غاری نو زګا الله تعالی دا ډیر سړی دی دوه خزونه دوی دو انسانانو نه پیدادي او د نسانو سره کثیر زګا نه دی ذکر چې د دې کې اشاره د تستور تا پردیتہ چې سړی به خارج دی نو خیر د غطا سوخه مګر دی کنه نو نو سبا خبره ولټا کیږي ورو سړی ته کور کینې ولی ير غول دا خابیر روانه ده هتا په کپړو نه پويږي تبو سودا نه پويږي تا به دکان دا دوکه کی نو زب خپل نو کا کا کور از بچی بچلا او بیگم صاحبہ وسودا لر او تین مدان نساء انصری کثیرن د کنه ذکر کړه چې دی کور کناستین وتقول لها ویریږی دا الله نه الزی غزاد تسالوا نبی چې تاسو سوال کوي د دی الله په نوم باندې یو بل نه فتسالون والارحام او ویریږی دا ختم مولد خپل علینا خپل علیهم ویریږی چې دا ختم نه ان الله بشک الله کان کوم رقیبا بے پتہ سنی جہبان واطلی یتاما لوم بے قانون چباغي اصلاح د معاشري رازي د عوام خپل مس کې په جون خيغي هغه د دې مايات کې ذکر دی چې هغه حفاظت د مال دی یتیم دی لوم قانون حفاظت دمال مال یتیم الله دی یتیم دمال مال حفاظت و واطلی یتاما اموالهم ورغ یتیمان لا مال نہ ددی ولا تبدل الخبيثا بدل کی ماخلای پلیت مال به طیب دم مقابله د پاکی یعني د یتیم ستا ستاد پاره پلید دی زګا غ حرام دی تعالی او ستا مال ستاد پاره حلال دی او پاک دی نو حلال مال په بدلکی پلیت ماخلا ولا تا ګولو اموالهم مخری مالون د یتیمانانو الى اموالکم سرد مالون اخبلنا ګډ ور د خپل مالون سره انه کان حوبن کبیر دا د ګناډه رزیه طلویا دویم قانون دی یتیم د نفسه حفاظت وکړه دی یتیم د نفسه حفاظت وکړه ف ان خفتم کایری گیتاسو تاسو تو قصتو فی الیتاما چې انصابونه کای دی تیมารانو سره فن کیهونه نکاح وکهی ما د هغه چا سره ثواب لکم چې حلال ویستاسو د پارا مینن نسای د زنانو نه مسنا دوه دوه او ثلاث او درې دی او ربا او څلور څلورو هغه بوګې یو سړی تبا یا و یتیما باتشوا هغه بده په شکل او صورت خو ها یا په مال او دولت باندې خو خوا و نو هغه بل ته نه پني کا کولا بلکې هغه سره به نه کا وکړه پخپله او بیا بده چې دا غینه به سر غرزو لالچو هغه سره به سړی توپ خوې خوې او سلوک نکاو ظلم او زیاته به وسره کو الله وای کدی یتیمانانو سره ته انصاف نکول نا نه یریګی یاره انصاف به سره ونکړې شم نو نور نکاو نو کوي پنکه هو نکاو کوي ما داريچا سره توا بلکم چهلالي وستا سود پارا چستا سو فوخي وي وګوره کنوې خبر قرآن خوې چې دغه مخ خوغه یې سره نکاو کا خو بس ځان لا خوخه ما قرآن د دې اجازه نو ورګی چې سړې دیوم دی لګی ځان لری خوخول کې خذریم لګی لا نن صبا چې څنګه خوخلی د دې قرآن اجازه نو دی ولګ یو ځای خوښ دی پدیندارای په خوې اخلاق وو یا پشکل صورت نه به په خپل داړی کیرانې نه جوړی دی به مور افلار دوی جده ځای زما خوښ دی ته ټول به اتفاق راغی نو اودی کی پدی کې با خیر او برکت هونه جې مور افلار وایدا ځای ټک نه دی زمونګه نه دی خو تا به ګیرف جدن یو صفت دی لری یا دی پیسې لیږلې ده یا دی سرمن لیږلې خو نور د تنخ کا نور ته پتا دی بیا به نه بیا دا غيوم نه بیا دا خپل زړه نه مانی بیا دفانږي هوني کا او کاين ما راغچا سره توا بالکم جهلالي وستا صد پارا منم میساعد زناناونا مسناد ودوا خوشورو د کم نه نه کړی دا مسناد ودوا یوه دمیکلاس کې خو داخلو کوي کنه سړي دا, دا. وسلاثا ودری دیم جماعت دا دی وروبا او سلور سلورا هغه یو خپل کل, کل کچات نه کی مونږ ټول په کچات نه کی ګورو با خفتون ک یاېګ تاسو الله تعادلو چې انصاب بهونه کوئ په ما د ګو ځو کې واحدتن واحد بیا غورا کوي یاوه که پهځان یې کې چې انصاب بهونکری ش به بیا غورا کا او معمالکه داولی وي ځکه هیث د پغبره لصللا توسلام کې د چا دوه ښېوي او د یوي سری زلممه او زیاتې کووه کې د بلې نهې ورکي ک مت برت چې دیې را پااسې او د بدن دا طرف به شلی دیکې بسان نهئ دا بزن په سیاسي راکاږي لکه ته باید افالچې براغلې نه الله وی کوي هرېږي چې دا بونګليشن نه بس بیا یوو کام او ما ملکات ايمانو کوم او ياني کاو کوي دا غيند وسره چې ماليكاني دي خلاصو نستاسو ذالک اذنا با قبر ردي رني زيدا الله تعولو چې تاسو ظالمان نشي الله تعولو چې نشي ظالمان ته الله تعولو چې زياتبن کوي د یو مانا مانع چا کړې دا امام بشافي ته نسبت کړې دي وې صالح کادنا دا یو نه کاد دې یوي خذ سره ډېر نيزيده الله ته وو نو چې د زیاد خاندان والا بن شي دا خبره مړه جوړېږي موي حالانکه دا خبره غلطه ده امام بشافي ته نسبت شوه د رحم الله تعالی او غلطه ده هغه دې ویلې زه مونږ په خو یقین چې د امام شافعي غو انسان رحمه الله تعالی الله دې دا, دا قبر منور کړي دا هغه انسان داس خبره نشي کوله د حدیث نه خلافيني هغه د صحیح حدیث نه خلافې ځکه نبی له صلوات و سلام وي زوی جل ولود ال...